Hej! Välkomna tillbaka till en ny termin, höstterminen 2016, från augusti till och med december, höstterminen. Vi ska titta på en text som handlar om Tekniska museet i Malmö. Tekniska museet som ligger nära Malmö slott där Malmö museum finns. Jag läser texten och stannar för att förklara ord. Okej. Okay. Malmös historia. Då och nu. Utställningen Tidernas stad. Handlar om Malmö från 1850-talet fram till idag. Utställningen, det är saker man kan se. Man ställer ut saker som man kan titta på dem. Malmö har gått från att vara en industristad till att bli en Kunskaps-, kultur- och upplevelsestad. Industristad, när det finns fabriker där man gör saker. Man kanske gör kläder, man kanske gör bilar, man gör möbler. Industri. Kunskapsstad, en stad där man lär sig saker. Universitet, högskola, kunskapsstad, kulturstad, kulturstad. Man kan lyssna på musik, se på, eh, på tavlor, eh, höra många olika författare, kultur och upplevelsestad där man kan uppleva många roliga saker. Till exempel åka på de här med två hjul som snurrar framåt. Man står på dem Segway. Man kan uppleva resor. Man kan uppleva många olika saker. Öresundsbron och Citytunneln har gjort Malmö viktig för hela Öresundsregionen. Alltså området runt södra Sverige och Danmark, Öresundsregionen. De två prickarna efter Öresundsregionen betyder alltså nu ska jag berätta mer. Och jag berättar området runt södra Sverige och Danmark. En region är ett område. Öresund heter vattnet som finns mellan Sverige och Danmark. Citytunneln är de tågen. Det är där tågen går under Malmö. Den nya. Som blev färdig för några år sedan. Citytunneln. På skånska säger man ibland citytunneln. Citytunneln. Eller citytunneln. Men man måste skriva citytunneln. Nästa stycke. Malmöstad har lagt mycket pengar. På att bygga Öresundsbron, Citytunneln, Malmö högskola som är som universitet. Malmö Arena, där man spelar ja den Malmö Arena. Det är den som finns ute vid Hyllievång, vid Krogsbäck. Och Västra hamnen. Malmös befolkning, de som bor i Malmö. Malmös befolkning, folket som bor i Malmö. Malmös befolkning har ökat och nu passerat 300 000 invånare. Passerat, då är det mer än har gått förbi. Det är mer än 300 000 invånare. Människor flyttar till Malmö från andra delar av Sverige och från många andra länder i världen. Sidan tre. Dessa samma som de här. De här. Dessa det du ser på bilden. Dessa byggdes på 20-talet på en korgfabrik i Malmö. Vad ser du på bilden? Ja, det är en barnvagn. En barnvagn som är gjord som en korg. 20-talet är 1920. Och så alla åren 1921, 1922, 1923, 1924, 25, 26, 27, 28, till 1929. Alla de talen heter 20-talet. Nästa stycke. På 30- och 40-talet sydde man underkläder i Malmö underkläder som trosor, kalsonger, linne, kläderna man har under de andra kläderna. 30-talet 1930, 1931, 1932, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 1939. Var slut på 30-talet? Sen kommer 40-talet. 1940, 1941, 42, 43, 43, bla, bla bla bla bla, 1949. Sen kommer 1950, då är det 50-talet. Vi fortsätter efter ordet Malmö. Har du en symaskin hemma? Har du någonsin, någonsin, någonsin använt en sådan här gammal symaskin? En tramp-symaskin. Där fanns inte elkraft, inte elektricitet. Man fick trampa så den gick framåt. Sidan 4 Sport för i tiden, alltså innan, kanske för 20 år sedan, kanske för 50 år sedan, kanske för 100 år sedan, för i tiden. För i tiden var sport något som bara rika människor höll på med. Men med tävlingssporter som fotboll och brottning. Blev sport något som många människor blev intresserade av. Brottning det är när man bara har sina armar och sina ben och försöker, och man får inte slå. Man måste hålla och trycka och försöka få ner den andra så ryggen kommer på golvet för den andra människan. Det är brottning. Inte slå, det är boxning, brottning, bara hålla. På 1920-talet blev sport något som var viktigt för arbetare. Arbetare, de som jobbar med sin kropp. Inte, bara de, inte de som skriver, sitter och räknar. Nej. Inte de som sitter vid ett skrivbord på ett kontor. Nej, arbetare, de som jobbar med sin kropp på en fabrik ute i naturen på åkrarna och odlar potatis. arbeta. Efter ordet arbetare Man trodde och kände att sport gör människor starka och friska. Sidan 5 Hus och hem Vad ser du på bilden? Vem tror du äger Dessa saker Dessa, samma som de här Ja, vad ser du på bilden? Pengar, tandborste, tandkräm, en stol, andra saker som du använder hemma. Vems hus är detta? Vet du var huset ligger? Det är en riktig Malmö-fråga. Det är slätans hus. Nu har han sålt det. Det ligger vid havet där man kan bada. Vid den stranden. Stranden som har fin sand. Stranden som heter Ribbersborg. Ibland kallar man Ribbersborg för Ribban. Där ligger det huset. Nu har Zlatan sålt sitt hus. Det var det dyraste huset i hela Malmö. Kanske 15 miljoner. Mm, jag vet inte, det var mycket, mycket dyrt när han sålde det. Sidan 6. Djur och natur. Gråsälen. Gråsälen lever i Östersjön och Atlanten. Den äter fisk. Östersjön, hela havet som är öster om Sverige och lite söder om Sverige, söder om Skåne. Å andra sidan Östersjön, om man åker båt så kommer man till Tyskland. Man kan komma till Polen. Man kan komma till Estland, Lettland och Litauen. Man kan komma till Ryssland. Man kan komma till Finland. Alla de länderna måste åka. Inte Tyskland, men de andra länderna måste åka genom Öresund för att komma ut på det stora havet som heter Atlanten. Vårt lilla vatten Öresund vid Malmö, mellan Malmö och Köpenhamn. Det lilla vattnet där alla länderna måste åka med båtar genom Öresund för att komma ut till Atlanten. Atlanten är det stora havet som finns mellan Europa och Amerika. Och samma hav finns utanför Afrika mellan Afrika och Sydamerika. Atlanten. Vi fortsätter efter ordet fisk. På 80-talet. 80, -talet, 80 -talet, Talet, eller 80-talet. Var den den, det visar alltså den i grå På 80-talet var den på väg att försvinna, då många dog i jakt och av miljögift. Jakt är när man jagar och skjuter. Många många som skulle hämta fisk från havet var mycket arga på sälen. För sälen letade upp fiskenäten som skulle fånga fiskarna. Och tog sönder näten och åt upp fiskarna. Och människorna som skulle hämta fiskarna var mycket arga och sköt sälarna. Jakt. Miljögifter. Om en miljö och gift. En mil miljö är ute i naturen, i vattnet, i jorden. och Gift det är inte bra. Då blir man sjuk, kan dö. Om en fabrik gör bilar kanske fabriken måste använda gifter för att bilen ska bli fin. Kanske fabriken inte tänker så bra och de gifterna kommer ut i vattnet. Eller på en soptipp. Och kanske fiskarna äter giftet. Och sen tar sälen och äter en fisk. Då stannar giftet i sälen. Och sälen dör. Det är miljögifter. Miljögifter som människorna släpper ut och som kommer till miljön. Nästa stycke. Nej, vi hade efter ordet miljögifter. Sedan dess, alltså se efter den tiden, sedan dess har gråsälen skyddats och nu finns det mer gråsäl i haven igen. Man kan se gråsäl i Öresund. Om du åker ner till Skanör kan du se gråsäl där. Nästa stycke. Vem tror du att det här var? Det är ett skelett. Ett skelett. Benen inuti människan. På nästa sida ser du det. En gorilla. Det var skelettet efter en gorilla. Fordon. Det finns flera gamla flygplan på Tekniska museet. Ett flygplan av trä. Det flygplanet har flugit. Alla sakerna har använts ett flygplan av trä. <skratt> Vad är det här för något? Jag tror det är ett flygplan som kan landa på vatten. För under flygplanet finns det stora lådor med av trä och trä. Flyter uppe på vattnet. Ett flygplan som kan landa på vatten. Sista bilden på sidan sju. Vad är det här för något? Ja, där är små hjul. Det är fötter. Det är gamla. Rullskristor. Gamla rullskristor. Eller kanske en inlärd Sidan åtta. Vad heter de här två sakerna? Båda två är cyklar. Den översta cykeln. Ett stort hjul och ett litet hjul. Den heter Den cykeln längst ner på den första bilden är en cykel där man sparkar fart. Sparkcykel. Många barn har sparkcykel. Höghjulingen var populär på 1800-talet. Vad är det för skillnad mellan denna cykel och en modern cykel? Bild nummer två. Ser du skillnaderna? Den cykeln har inga trampor. Och ingen kedja. Man sitter på cykeln och sparkar och springer med benen. Många barn har en sådan cykel nu. En springcykel. Springcykel. Tredje bilden. Vad är det för skillnad mellan denna cykel och en modern cykel? Ja, det är höghjulingen. Skillnaden, du ser tydligt cyklarna nu har två lika stora hjul. Denna cykel har ett stort hjul och ett litet hjul. Ser du, där finns ingen kedja. På moderna cyklar finns en kedja och man kan växla mellan ettan, och tvåan och trean. En del cyklar har 21 växlar. Men denna cykeln har ingen kedja, denna cykeln har bara en växel. Man måste trampa lika fort som hjulet snurrar. Tramporna sitter fast på hjulet. Det var nog många olyckor när de ramlade. Sista bilden Vad skiljer denna gamla traktor från moderna traktorer? Vilket år tror du att den är från? Kan du se? Den här traktorn har... Inga däck, den har hjul, men de är hårda, det är metall. Inget däck av gummi som finns omkring hjulet. Inga däck, den har inget tak heller, ingen hytt att sitta i. Sidan nio. Denna traktor är från 1932 och är tillverkad i Sverige. Tillverkad gjord i Sverige. Den var liten och populär. Populär. Många ville ha den. Många ville köpa. Populär. Och hade tre växlar. En snabb, en långsam och en som gick baklänges. Nästa stycke. Detta är en BMW i Zetta. Vilket år tror du att den är från? Ja, vad tror du? Den är mycket konstig. Den har dörren där framme. Man öppnar hela framrutan, hela framsidan. Och den har tre hjul. Denna isetta är från 1956. Och ägdes av Siri Strand i Malmö. I sätan hade bara plats för två personer och man behövde inte körkort för bil för att köra den. Det räckte med motorcykelkort. Moped Det är det man får köra när man blir 15. Motorcykel De går fortare. De kan gå i 90. Motorcykelkort. Vad tror du att detta är? Du ser att det är någon hatt. Någon konstig hatt. Rätt svar är en bilhjälm från 1960-talet En bilhjälm Du vet cykelhjälm Ridhjälm När du ska rida på en häst Motorcykelhjälm Mopedhjälm Men bilhjälm <går> Konstigt Varför tror du att man använde en sådan då? Och inte nu. Ja. Kanske bilarna inte var så bra då. På 60-talet. Som nu. Eller kanske det bara var mode. De som var riktigt tuffa och ville vara fina när de körde. De köpte en bilhjälm. Jag vet inte. Kanske. Tack så mycket för idag. Hej då!